pahas tender of lazer po vazdojmë me përkthimin e mësimit të radhës me komentin dhe shpjegimin e librit madhështor Tri parimet e xherlislam Muhammed ibn Abdurrahid al-Adam Shiraf me komentin e Sheikh Abdullah ibn Muhammad al-Najmi sallallahu aleyhi wa sallam al-nabil al-amin alahehi wasahbihi wassahabeen Të lutem si më shëkundëruar, duke falendëruar Allahun e Lartësuar, Zotin e botrave, selavatet e selamet janë mbi pejgamberin e Tij <tipu> besnik, mi familjarët, pasuesit dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që pasuan atë deri në ditën e fundit. نواصر در سنات شرح الاصول الثلاثه للامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لوتضامن سيمينتون مع شبيغيمين اليبريت تري باريمت تديتاريت nderuar shehout islame ripertirres muhammed ibn turahib allah elarsoare mshiroftat kun ne qetqna ala arkan aliman alsekra dhe jemi ndalur her ne fundit Të të pra tek shpjegimi i gjashtë bazave te imanit. Oqafna ala rukn arkan braund alam tek shtylla e katërt prej shtyllave. O iman berutul. Elleni arselhom Allahu ta'ala. Tek ky shtyllë por e katërt është besimi tek të dërguarit, te cilët i ka dërguar Allahu ta'ala. Dhe iman në dihim rukënën bin artëale imanë. Dhe besimi në tapëran të dërguarit të shtyut për e shtyullëve të imanit. Kama kalla Allahu Gjalla wa Ala, ara rasullu bina unzila i rejhima rabbi, wa il mu'minoni. Si shtot Allah e lartësuar në këta jetë fisnik në surët El Bekare, besoj i dërguarin në të shkra just brita ti për i zotit ti, dhe besuan besimtarët, të gjithë besuan në Allahun. Kullu āmana billāhi wa malā'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Pra të gjithë besuan në Allahun, në melekët e Tij, në librat e Tij dhe në të dërguarët e Tij. Ne anu për të folurin për të gjithë marrësi. Nuk bëjmë dallim pra me disa scojt për të dërguarëve të Tij. Okalluhu ta'ala Nëse dëgjon antëllojja të vëlojë dhëga të drejta në meshet më në në si dhe mallin. Lekinë drrëma në amana të Allahu vejëof të ardhëm. Dhe melaika el-kital menëhi. Sidha bazuar në fjalën tjetër të Allahut larosur, i cili thotë në të, sipas kuptimit bir pra mirësia nuk është të kthyerit e fytyrës suaj nga lindja apo nga perëndimi, por se mirësia është cilësia ti që beson Allahun ditën e fundit, me lëuket, librin dhe pejgamberët. Aman kafara biyin wahid huwa kafirum jami'ur rusul. Dhe se ai i cili mohon një pejgambert vetëm, ai i ka mohuar të gjithë të dërguarit. Na ta yarbu na jalla wa ala të dhebët të umonohi një mërshërinë. Së Se shtatë, zëtë njënë gjëllë wa ala, e përkineshtruan pra, e muhoj papudhi inuhut të dërguarit. Se në bingë Allah inuhut, në awëllë ghusur, o ma adalit, që së kërëmohum bë në bingë Allah inuhut, që anënë në këtë dhebë i dhebër ghusur. Pra sepse nuk a.s. të i pari për të të tërguarve të Allahu të lartësuar. Dhe mohimi që populli ti i bëri dhe përgjenshtrimi ti është mohim pra i të gjith pe i gamberve që kanë ardhër në basë ti. Pra e përgjenshtron e muhoj populli i nuhut të tërguarit. Dharë Allahu të dhërana, in nëlladine e fësi, ya korona billahi wa wa shu'i an yujadhu na yuhaddu binallahi wa wa shu'i fadallah larsua ne ktaje tjeter fisnik ata te cilat mohojn allahun dhe te dërguari te ti edhe duan qe te ndajn pra midis allahut dhe te dërguarve te ti ya koruna nu unnu giba wa naqsur li ba'd dhe than ne Investojm disa prej tyre dhe i mohojmë disa të tjerë. Omridu ra yastah bayna zalik sabila ulai ka humu al-kadiruna haqa wa a'tadna lil-kadirina 'adaban muhima. Edhe duan të marrin pra tjetër rrug për pasokës Allahut e dërguarve, të tillët janë mohuesit e vërtet edhe për ta pra për mohuasit këmë bërgatitur një ndëshkim për shtërues. E në kuhru, në një dijin uahit, a dhe sullin uahit, kuhru në bëgjëni. Pra, në kjo bazë, është mohimi një pejgamberi të vetëm, apo një të tërguarit vetëm, është mohimi të gjithë të tërguarve dhe pejgamberve. Këmën këfër abirisa dhe muhammad qërjehutë, A u kërho Rabi Muhammedin kën Nasara, më në sëllëm, e në u kërëfirën dhe gjënihën. Pra, a i cili e mëhon Isain, a.s. dhe Muhammedin sëllëm, si që futët, a pa i cili e mëhon Muhammedin, a.s. dhe sëllëm, si Nasara, për kështëterët, atërë kuj ka mëhuar të gjithë pejgamber të Allahotë. Kënë imanu bërë rusën, djoh imanen tafsiliyan u iman al ijmalia dha besimi pra ne te dërguarit esh besim i veçant dhe besim i përgjithshëm imanen tafsiliyan iman au mena ijmahu mena rusul besimi i veçant esh besimi ne ata te dërguar qi ne uajhohin pra emrat, jemi të informuar mbi emrat e tyre. Omani: "Ualladika kuran 25 25 nabia rasul. Dhe ata për të cilëve na është përmendur pra emri i tyre, pra na përmendur në Kur'an, janë 25 pejgamberë të dërguar." تدارك ايمانا تفصيليا ان نعرف اسمه مين هو كما قال ربنا تبارك وتعالى وعشرا القرطاس اسناهم علينا من قبل ووعشرا الذين خصهم عليه وكلم الله موسى تكليما Gjithashtu dhe të dërguar tjerë të cilve nuk e njohim emrat, besojmë pra në ta, si shtot Allah i lërshuar në këta jetë thisnik, pra si pas kuptimit, të dërguar për të cilët ne të kemi informuar, pra të kemi të rëguar ty, o Muhammed, dhe të dërguar për të cilët ne nuk të kemi rëfuer ty, o Muhammed, edhe i foli Allah i lërshuar i sajtë. Këta dhe bërë një kërë, një një një një një një një një një një një nj kjo përsa për sa i përket besimit të dërguarit me rasuliat të të gjitha më ndër më në ata sallallahu alaihi wasallam dhe se besimi në pejgamberët kërkon pra prej nesh që të bindemi atyre pra në veçantë bindjen krashi pejgamberit ton Muhammedit alaihi salatu wassalam pra kërkon besimin e të bindjen atëshka na urdhron vërtetimin e asaj me të cilën na informon dhe lajmëron. Qulina ma anhu na urdhëroj. Falallahu y'badullahu illa bima sha'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eza mianimi dhe largimi nga çdo gjë që na ka ndaluar dhe qortuar prej saj dhe se nuk bën që të adhurohet Allahu i larosur vetëm se me ato që ka legjëruar ky pejgamber i nderuar dha fisnik sallallahu alaihi wasallam. El iman bir rasul yaqtar al iman bi rasulih. Gjithashtu besimi në të dërguarit kërkon besimin në shpalljet e tyre. Wa annam ursilu min Allahi 'azza wa jall. Ase ata pra janë të dërguar prej Allahut 'azza wa jall. Ne habloba athu homa ke entidahum se si shkorkon gjithashtu bindjen ka shyturet e pasimin e tyre. Ne aqdahum sida dashureen per ta u doha dalna t'qorihina mos. Të gjitha pra këtë çështje i përfshin dhe i përmban besimin në të dërguarit. U'iman bil yawm al-akhir djemin jo, aher almawdiu yawm alqiyamah jo pass di en shtolla tjetër besimi në ditën e fundit në ditën tjetër dhe dita e fundit është për qëllim dita e kiametit asunna bilyawm alakhir innahu ba'da alyawm alawwal wa huwa yawm althani ashtoju pra dita tjetër ose dita e fundit sepse vjen mbaz ditës së parë që është pra dita e dynjas pra jeta e dynjas Adunya hija il-jum il-ewwel u l-qiyamah hija l-jum l-aħħar. Pra dunya, il-ħajja ta' is-sajbote hija d-dinja l-ewwel u l-Qiyamah hija d-dinja tija l-aħħar. U l-Iman bi l-jum l-aħħar huwa kull ma jiġi wara l-mawt. Jiġmelu l-Iman bi l-jum l-aħħar. Ze, ipprfshim pra besimja n-dinja l-fundit, xogħġa pra që vjen mbas si të dhëjes. I ndërtimi i varrit yna himi. Siç është ndëshkimi i varrit apo shpërblimin të mirësia në të. Sa ai malakëin? Bërtja e dy angjëve, dy malakëve. Kullma jekono baada al qabr min al iman al yawm al akhir, wal ba'd wan shuw. Zë çdo gjë para që vjen mbas varrit doan pies në besimin në ditën e tubimit dhe të ringjalljes al-qiyamah ulida amal dhe dita e llogaris dhe peshimit të veprave al-muru ala al-sirat qulni hetan kalimi pra përshkrimi i urës dendësia e peshojeve Kullo të gjitha detajet no, nuk më vjen djumë të kenë detajina besimin e gjenet apo në zjar edhe të gjitha pra këto detaje besojmë në to qoft në mënyrë të përgjithshme ashtu edhe në mënyrë të veçantë det detajuar e ju dinë në një moment apo a e shoku bisedë në pra është obligim besimin ditën e fundit edhe nuk lejoa që të dyshosh në asgjë prej këtyre. Andaj shekulli i mënyra ka bënë murtët. Ja, ai i cili beson dyshon në diçka prej këtyre çështjeve të imanit në ditën e fundit është kafir pra mohues dhe murtet dorënegat nga feja e Allahut Azza wa Jall. Allahu ta'ala ja'amul ladina kafaru alla yumaddu. Po edhe Allahu Rabbi na tregon se ndonëse ne mendojmë se ne jemi të aq të thellë, aq të aq të Allahut jemi. So dalluarsuar në këtë ed fisnik, pra gjithmonë ndohemi të japim kuptimin e parafur të edit, pretenduan ata të cilët mohuan se nuk do të ringjallehen dhe nuk do të tubohen. Thuaj pashazotin tënd do të ringjallehen, do të tuboheni dhe do të lajmërohen dhe informohen mbi ato që kanë kenë vepruar dhe me vërtetëti që kjo për Allahun është e lehtë një dinan në ditën e jimun, iman ja jema pra që bllegim besimin në ditën e fundit pra në ditën e kiametit me një besim të prerë gjithashtu el imanu biqadariy khairi wa sharri së gjashti pra shtylla e gjashtë prej shtyllave të imanit është besimi në kader në të mirin e tij dhe në të keqin e tij Nuk no, mi një bi anna Kullu ma jellin i gja edhe lë kronë Më në kharin au qëta Këhdo bëja këdiri Lëhi subhanë Pra në besojmë se shdoj gjë Që ndodh në këtë Eksistens, për në këtë gjithsi Prej të mires apo të kegjes Shdoj gjë me kaderin Pra me përsaktimin Allahu të lartësuar Në një fërso të zë Pra në asë gjë nuk ndodh Rastësisht Allah subhanë inna kulle qajin halakna hu di qada për këta, thotë Allahu i lartësuar në Kuran me të vërtet që ne gjdoj gjë e kemi kryuar me qader pra me para të saktim kalla Azza wa Jel në në fadën në mosidatin qën aft wala fi anghutikum thotë Allahu Azza wa Jel në jetin tjeder nuk ju godet pra nuk godet ndonjë fatkesi në tokë dhe as në vetëtuaja. La dedibere min qabl an araha. Vëmë saoj gjendet në libër përpara se ta krijoim ata. Inna lillahi al wa inna ilaihi raji'un. Vërtetë kjo për Allahun është e lehtë. Ana sidharif. In asabani musibati illa bi idhnillah. Qoniy, qonni billahi ya adiqalna thoti pashtruari dhe lërësuari nga të medhat, nuk godet në i fatkejsi, vetëm se me lejnë Allahut, dhe i cili beson në Allahun, i auzon zemrën e ti. Kala Halqama, hua rëllurë të sibu hëllë mosida, saja halam anëhën një indi Allah. Ka thënë Halqama, një person pra një burë e godet një fatkejsi dhe a jedi se kjo është prej Allahut. Tayyallahu alaihi wasallam. Pra dorzohet dhe gënaqet me të. Wal qadaru lahum lahum maratib arba. Kaderika katër gradat pra e besimit në të. Meratba al-ula al-ilm. Grada e parë është dituria. Inna Allah-ha E dihet se gjithçka ka një kohë. Për besimin se Allahu i Lartësuar e di çdo gjë, pra që në zanafil ne saj. E dihet se gjithçka që ndodh. Ajo që ka qenë dhe ajo që do të jetë. I Lartësuari di gjithçka që ndodh, çfarë ka qenë dhe çfarë do të jetë. Ila ma la nihajata edhe deri në fund të çdo gjëje, pra në fund të gjithë këtyre gjërave. O markada syril mendja e asfar. Edhe gradën pra shkallën e diturisë, besimit pra në në kader, ai i cili e refuzon atë ka bër kufr. Markada syrani el kuteaba fil nawh al mahkum. Gradë e dytë në katërgradat besimit kader është besimi Se jora i ka shkruar Allahu lartsuar në Lauhin Mahfuz. Ai anallah ata kull shay'in fi Lauhin Mahfuz. Për besimin se Allahu çdo gjë e ka shkruar para në Lauhin Mahfuz. Për gradën e parë deturia, gradën e dytë shkrimi. Sa ma yashay illa wa huwa maqsuumun bil Lauhin Mahfuz. Pra nuk ndodh asnjë gjë vetëm sa ajo është e shkruar në Lauhin Mahfuz e musibatin të adhi e në të ambutifumin në që këtaf që e që ali e lëuhil mahfodh Pra e përserit sheku ajetin dhe argumentin ton nuk godet në në në fakesi në tokë dhe asë në vetet tuaja, vetëm se e gjendet në një liber, pra kjo liber është lëuhil mahfodh Në hadith e awen e karek Allahul Talan e karek Allahul Talan Si shka ardhën hadith e përgjëmet e zelam Gjepar, prasëndi gje i par që allo lërësoj krijoj është kalemi, lapsi dhe i tha shkruaj Kala me e këtëj Kajon adhë kalem dhe me hua kaili dhe johën të jam Tha pra shfarë të shkruaj Edhe Shkruaj pra lapsi gjithë shkaj që do të ndodhë Deri në ditë në kiametit Po me një hadhën kita dhe ka za hua kathur Mor të dhe në endin një zelam nga i cili refuzojnë të kundërshtojnë shkrimin, atëherë ky është kafir dhe renegat pra i dal nga feja Allahut Azza wa Jell. Merkeba e dytë, el meshi'a. Meshi'a Allahin Nafila. Është se Allahu Teala <tutim> dëshiron <tutim> çdo gjë dhe dëshiron. Grada e tretë është el meshi'a, pra vullneti suar, i Allahut të lartësuar i cili pra realizohet pra lalu çdo gjë ka pas pra ka ka dëshirë dhe vullnet në çaja do ndodh. Sema ni shei ni adibillahi wa qadaa'ahu Allahu wa arade. Pra çdo gjë që ndodh vetëm se ka ndodë me vullnetin dhe me dëshirën e Allahut të lartësuar. Kena fil lawh al mahfuz. Ashtu si qëndret për në lawh al mahfuz. ولا يعشي بدون مشيئته سبحانه او ارادته اذا نوض اصي شيء با لايهن وونيتن الله سبحانه وتعالى المرحله الرابعه الخلق والاجيان درجه e 3 ne 4 grade besimit ne kader es e katert es grada e, e, e, e krijimit dhe eksistencas Allahu khaliqu kulli shay diralla huwa awadahu khalaqahu subhanahu wa awjadahu pra allah është krijuesi i çdo gjëje kur ai e dëshiron atë dhe ka vullnetja si jo të ndodh e krijon atë dhe i jep asaj ekzistencë pra asaj në ekzistencë pra çdo şeyin huwa makhluqan lillahi subhanahu pra çdo gjë është kries pra krijuar nga Allahu subhanahu von e kulte Allahu wa huwa khalq Allahu. Wohu fa'l al-ibad wa khat al-shidan. Dhe është prekrimi i Allahut. Gjithashtu, prekrimi i Allahut është, ajo është ka përfitojnë pra njerëzit dhe veprat e tyre. Hadihi hiya al-maratib al-arba. Këtora ishin 4 gradat e besimit në Qader. Po këtë gjejmë ne babra e l'ilm. Si ditë i kanë për mbledhur pra disa djetar në këtë poezi. Këtë al rrimun kitabatu maulana në shiëtu hu. Nuk e thënë në këtë poezi dituria, shkrimi i Zotit ton dhe vullneti i ti. Wa kërpuhu wa hua i gjeradin wa sakuiru dhe kryjimi prej ti, i cili është dhe një eksistencës dhe formimi. Ilmun shithabatu maulana më shiëtuhu, pra e përseri si e hu poezin duke thënë, dituria, shkrimi i mbrojësit e mbikëshurësit ton, dhe vullneti pra të shira ti, më këllëpuhu vahua i gjadu vë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t prani pra iti e cila është dhënia eksistencës dhe formimit. يجب علينا أن نؤمن بهذه الأركان الستة. Pra, e kemi obligim që të besojmë në këto 6 shtylla. تلك هي أركان الإيمان. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين për cilat janë pra gjash tyllat e imanit, dhe me kaj që për mbjodhim simin ton, salavat dhe salamet janë për pegamesa selam, për miljarët dhe pasusit e ti, po alhamdulillahi rablalamin, Allah është për bleth për ligjimin tojt e dhumanshëm, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.